Вічна і славна йому пам'ять. Над могилою Степана Бандери, окрім його побратимів, виступили грузинський князь Нікашідзе, болгарин Вальчев, туркистанець Велі Каюмхан, словак Покорни, румунемельян, хорват Біліч, англійка Віра Річ. На другий день усі західні німецькі газети Подали докладний звіт про похорон, підкреслюючи, що в ньому взяли участь представники всіх політичних груп. В одній з газет було написано виглядало, немовби між українцями на еміграції зовсім не існувало сварки. Найменше про цю подію знали на батьківщині Степана Бандери, адже радянські газети про це не повідомляли. Закордонні газети передплачувати в ті часи не можна було. Закордонні радіопередачі старанно глушилися, та й слухання їх вважалося злочином, за який можна було отримати тюремний строк. Дещо більшою ситуацією були українці, які, щоправда, були виселені зі своїх рідних земель, лиховісна операція «Вісла», але відправлені не в Радянський Союз, а на так звані «Земі Азіськана», тобто на побережжі Одри, звідки в свою чергу були виселені німці. Ось що з цього приводу розповідав польський журналіст Олександр Омілянович. Коли після смерті Бандери він опублікував ряд статей у газеті «Білостоцький», в редакції з'явилася делегація з українського села біля міста Баня-Мазурська з вимогою, щоб автор обов'язково приїхав до них на зустріч з селянами. Зустріч почалася хвилиною мовчання в пам'ять Степана Бандери, а потім пролунали палки виступи на захист його доброго імені. Пам'ятаймо, це було в 1959 році. вже чи ще нашій Польщі? За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, процес віку. Якщо пригадати найвідоміші літературні твори світової класики, то, як правило, вони закінчуються смертю героя Дон Кіхот Сервантеса. «Фауст», «Гьоте», «Мадам Баварі», «Хловера», «Анна Кареніна Толстого», «Лісова пісня Лесі Українки» майже всі п'єси Шекспіра. Бо справді, що ще може бути з людиною після смерті? Ото що хіба перенесуть прах, як це було з Наполеона Бонапарта, з Кирпалем Паганіні чи нашими мучениками – Василем Стусом, Юрієм Литвином, Олексієм Тихим, Михайлом Сорокою, Мартою Марією Бандерою. Але історія життя і смерті Степана Бандери мала абсолютно несподіване продовження, яке без перебільшення світ 12 серпня 1961 року. В установу американської поліції в Західному Берліні зайшли молодий чоловік і жінка. Мабуть, ніхто з посадових осіб, що бачили їх у ті перші години, не спромігся описати, як це було. Але можна собі уявити, що обоє вони були дуже стривожені або і перелякані. Зрешти, в тому ще не було б нічого дивного, Поліція не така установа, куди приходять зі щасливою усмішкою. Чоловік сказав, що має зробити дуже важливе повідомлення. Але те, що почули службові особи, можливо, там спочатку взагалі був якийсь один службовець, і то не дуже високого рангу, перевершило всі їхні очікування. Чоловік, заявивши його звуть, Богдан Сташинський, що він з дружиною Інгою Поль, яка є Німкенею, щойно втекли зі східної зони Німеччини.